Corsair anunță intrarea în producție a seriei de carcase Mid Tower Graphite 600T. Corsair, designer și producător internațional de componente high-end pe sectorul de gaming, a anunțat disponibilitatea în magazine a seriei de carcase Graphite 600T. Prezentată pentru prima oară la Computex în luna iunie 2010, seria 600T este dotată cu două ventilatoare de 200mm, Opt sloturi PCI Express pentru a acomoda un număr mare de plăci grafice și spațiu mare pentru componente mari nu fomentate rupovații sursei. Seria Graphite 600T a generat entuziasm atât din partea experților din industrie cât și a utilizatorilor. Giant Reviews caracterizează carcasa ca fiind un mid-tower stilat cu dimensiunile și facilitățile unui full tower. NewEgg.com spune că forma, funcționalitatea și designul lui 600T sunt absolut incredibile, iar Hardware Canucks este de părere că Corsair a lansat din nou o serie de carcase care îl face un lider printre competitori. Multe păreri bune din partea experților, așadar, nu mai vești bune pentru fanii Corsair. Seria 600T este disponibilă pe tot globul la un preț mediu de 159 de dolari, Produsul vine împreună cu doi ani garanție, alături de suportul tehnic ireproșabil Corsair.